Jabur 98 dari ayat 1 sampai 9 Sebuah masmur Nyanyikan untuk Tuhan lagu yang baru Karena dia telah melakukan perkara yang menakjubkan Tangan kanannya dan lengannya yang suci Telah membawa kemenangan untuknya Tuhan telah memberitahu tentang penyelamatannya Kebenarannya telah ditunjukkannya kepada bangsa-bangsa, dia telah ingat akan kasihnya dan kesetiannya kepada kaum Israel. Semua pelosok bumi telah melihat penyelamatan Allah. Bersorak rianglah kepada Tuhan seluruh bumi. Menyanyilah, bergembiralah dan nyanyikanlah pujian. Menyanyilah kepada Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan nyanyian masmur. Dengan nefiri dan sangkakala Bersorak rianglah ke hadirat Tuhan Raja kita Biarlah laut menderu Dan segala yang dalamnya dunia Dan semua penguninya Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Biarlah bukit bukau berbahagia Bersama-sama di hadirat Tuhan Kerana dia akan datang untuk menghakimi bumi Dengan kebenaran dia akan menghakimi dunia dan kaum-kaum dengan saksama.